יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו! הלו! אליך, חנוך! אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו. שתות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי! ברברסקי. שתות החוצש. כאן שידורי ישראל! או, שדדי ישראל! יא, יא, אודא בולים, בית מאי אסטרנא, בראבו ישראל, אנה באתי ארצה לתפוס את הבנות בה! אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית. בסיבה, בסיבה. תסלח לי, חבר. חבר! תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר. הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ. כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה. היה לך קשה להשיג ויזה? מה הוא אמר? הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צא צבו, צא לך צבו, והיה הרבה קסאים כוסיים גדולים מאוד צאו. תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא החזיר להם את המדליות זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות? אה, לא, יא אדם שם מהי מדליון זכייה קוסיגינו אבריג'ניאו יפיידוטי צ'ורקי בסנאי את אשתו, טולקה מה הוא אמר? הוא אומר שהוא זרק להם בפרצופס להם את כל המדליות אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סער תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא יתחתן מתקליבה נה, נה, מה הוא אמר? הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן. נה, יניחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה פינת כובע דיזנגובה. תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות. הוא יודע. אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך. גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי. כן. Okay. <laughs> מעניין מאיפה אתה יודע רוסית. מאיפה שאני יודע רוסית. אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי? מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים, אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם? <laughs> ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות. <laughs> לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. هل اننا درسواسيون مايلا و أحسوا السل Elena private و.. ديكتبين روسيا هني م من جاسمون اهاشي أنا نسعته من الخرسان و خضرته الع أسلح بتحون دي رخ فينا בווינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמישה עדרים ככה? איך עושים דבר כזה? בוא אני אסביר לך גם, תקריא את המשפחה שלי נטע שפ, יא ולדימיר, פוסקין, רחמים, איך עושים דבר כזה